<laughs> ja, var den där nere, borta och... du var där orta? Ja, jag var där. Jag, jag trodde den här gatan slutade här. Jaha, nej där. den fortsätter runt där. jag tittade på fel sida av vägen nämligen. Så att, det var där nämligen. Vill ni mer se det inte ut? Du kanske, jag tar den där kanske. Så fixar jag den här. Ja då, hej mig kommer du Du har ju inte varit... Men nu har jag varit med hos mamma och pappa. Ett tack, ja. nämligen. Så jag kommer från Island. Just det, till utan vad alltså. Jag vågar inte säga någonting faktiskt. Nej. Jag vågar inte det. Vad känner du? Ja, ja, nej, men det klart, var klart alltså, att det var svårt, men... ...hade du tillgång till de tidigare tenterna då? Ja. Det var ju väldigt lika frågor alltså. Det var... Hej! Hej! Rumservice. Ja. Härligt. Eh, vi ska bara gå Ja ah, du, det ligger i köket. Bara i väntan om det. Vilken ligger i köket? Eh, maten. Ja. Okej. Okay. Bra. Eh, vi ska ju se att vi ska vår tvätt. Vi hade vår tvättare idag. Ah, ja, nej men jag får bara. det med. Det är stökigt här alltså. Men jag, jag kan tänka mig att du hade en bild av att det skulle vara... Det ser ganska bort. mycket kompost här i Men jag ska inte göra det. Jag sprider lite manskap nu. Jag tycker inte det ser så stökigt ut. Nej men det är i alla fall jämnt bra Alltså det alltså, ligger ett skåp så du inte kommer <laughs> Var Vad är skåpet så någonstans? Ja, det är väl mitt rum då Mitt rum är skåpet Ditt rum är, är skåpet Ja mitt rum är väldigt stark också men Vi håller på att tvätta så det är lite så här Extra eh, kläder. Det är inte ofta det händer så att det är en speciell dag ja, det är en köp, Men alltså. då följer jag med Så tittar ja, vi på den här vi speciell dag Vi, vi låser då I'm a man Trying Du har ofta bokat ni tvätta Ja, sådär asså Fan, jag kommer inte ihåg vad jag sa innan Jag kommer inte att säga äh, I det här handlång... Vi har fem tvättare som vi kan boka i morgonen Och fyra av dem går ut på Eller försvinner på när vi inte går ner för att vi har bokat Glömmer av dig Eller? Eller bara en till två gånger en månad. Är lite? Det är, inte det, det är väl lagom. Okay. Så då var det krydd. Okay. Mm. Vi, alltså, vi Senast vi, vi har tvättat här, i den här att två gånger på två månader. Men vi handtvättar ju hemma. Alla mm. kalsonger och sånt inte yes. vi. För att det går så jäkla mycket snabbare. Att man inte orkar boka en tvätttid när man tvättar kalsonger. Det bara. Men det resulterar i att vi... Mm. Ju... Det är så charmigt med att ta en dusch samtidigt som man tvättar. Så det gör det. Att sitta liksom, på huk och två tvålängsig och även skrubba sådana kalsonger. Mm. <laughs> och så sticker det lite på fötterna för att det är liksom, tvättmedel i hela vodkottet. Men det är... Jag kan leva med det. Det låter fint ändå. Det ser inte vackert ut, men... Så en gång så ju vi och köpte en har du hänt? Har helt det alla de gång? Men såhär typ ja, med, så Och i mat, en matrubbar kan man köpa typ tre för Tre för hundrar du placera? så vi väl tre pack för att du inte åker kvar Men nu behöver vi inte göra det längre mycket. Vi, vi har upptäckt det här Jag vet bara, alltså det är inte här. Då får det ju vara Hantfett har ju sina begränsningar också Mm. Alltså du kan inte han vad som är Eller? Om Jo, men grejer. Du måste liksom få bort fläckar och sånt. liksom. Eller? Äldre, <laughs> måste du? Du ofta brukar ni städa då? Ja, jo. Enhetligt, äldre vet jag. Så du går ju det ena stället. Alltså vi gör ju också så här vi, vi städar aldrig liksom så här istället ju typ också. Man kallar det så, städa det ytterligt ja. Lägga in det i skåpet man inte ser det Är det städat? Nej men det är att vi tar liksom lite grejer i taget alltså, så Nu har vi idag har vi städat men vi är samtidigt inte Ordning om man säger så alltså, vi, vi tar bort det värsta som vi brukar prata om Organiserad kaos ja. Nej men alltså, på, på djupet är det inte städat det är, det, Då är det fan En gång i halvåret säkert På djupet verkligen Och man säger ju ofta att han är skamdomsugen Ibland tar jag fram den som nu och så bara för att titta på den Så det beror ju också hur man definierar det Den är alltså inte använd, den bara står där Jag du fram den idag För jag tycker faktiskt inte det var jättestökigt Nej men Eller? alltså det blev en förvandling Det såg, jag vill inte ens beskriva hur det såg ut innan här Men tre sopsäckar senare tre, tre, Vi ville tre stora svarta säckar Bara idag Vad sker Du känner mig ändå att ni städade lite men sen kan det inte vara för min skull. Så det kan jo, det var för din skull. Då känner jag mig väldigt, väldigt till Så vi kände någonstans att, fan vad gött att du kom då så att vi fick tummen nu liksom. Någonstans. Jag kan ju både flytta in här en gång i månaden bara så ni stannar. Exakt. <laughs> Någon som fiskar en lite. Och för sen blir det det kommer jag en gång i månaden så bryr ni inte helt i slut. Nej, det är också det. du saknar det var värde för oss. Mm. Det blir ju så. Komplext, livet. Mm. Men, men, men, men Men varför städar ni inte så det, det är så det är väldigt tråkigt. Men jag vet inte. Det är alltså, väl vi vi inte pedanter så. Alltså, för mig, det är inte så farligt för mig. Om det ligger lite grejer liksom. Det är nästan det Det ja. kan vara lite svart och vit också allt, Alltså när jag börjar diska så kan jag diska ganska mycket mm. jag, Nästan alltid Den andra perioden när han smög upp på nätterna Det var inte när vi bodde här men det var när vi bodde i Göteborg Och smygdiskade Eller smygdiskade Nej men det jag skojar bara alltså det var att jag diskade alltid Aa, det är allt. Jag vet inte ens som jag skojar Jag diskade alltid allt efter vi hade använt det när vi, när, jag in, när vi flyttade in först tillsammans jag kan tänka mig att han blev hög på disk Jag ville vill, vill, vill aldrig att det skulle finnas någon... någon för jag visste att om, en, om jag lägger en talldrick åt sidan så kommer jag lägga många talldrick åt sidan. Så därför diskar jag alltid allt efter vi använder det. för vi lagar dem sådär. Men, Men där, det, i så, så sparar han gammal smutsdisk och, och la sängen så han kunde gå upp på nätterna och diska. Det finns... Jag har skrivit en... Jag skrev till ett blogginlägg om det. Det kan man söka på. Mm. Smygdisken tror jag det heter. Men ja, det är ju övrigt såklart. Men är nej, nej, vi jag. jag vet inte. jag det är glad man vill ju inte bo i, i något som är äckligt. Men samtidigt har vi lärt oss att trivas i och bo i kaos också. Med att vi har bott på så många olika ställen. Med, Små ställen. Vi har väldigt dåliga... inflytande på inflyt, dåligt inflytande på varandra. När det gäller att hålla ordning. Men så, alltså, så länge... Så länge samtliga är nöjda, så är det väl ingenting att köbla om, liksom, kan jag tänka. Den trodde vi att vi hade rottor här, du jag kommer du veta. när vi hade hittat en massa små typ som såg ut som mm. spillning. Och så bara gick vi runt i typ en dag och trodde jag att vi och sen... Jag är lidret för råttor. Ja, han är lidret för råttor. Jag har, jag har inga problem med råttor som, som djur, men inte hälsosamt. Ja, jag har lägen. problem med råttor du i din lägenhet så säger du någonting om... Jag har problem med dem som art. Vad ja. jag... är det värsta med rövrottor? Det är en sjukdomsfridare. Och det äh, är så här, en råtta kan inte göra någonting mot dig, men är de tillräckligt många så bör de det. Alltså. om bara de kan. <laughs> alltså, de är... Jag har problem med det. De är väldigt söta, men jag vill ta dem i min lägenhet. Ja, de är inte söta, det kan jag inte säga. Det. Men, men, så, vi trodde att folk klarade det. Men då visade du säkert. Det finns så sådana som pudlar kommer upp ur toaletten och uttala ja, Jag har det med sådana, jag tänker på som typ är alltså, lite mössa. Ja, jag har en mössa i en annan ras. Ja, men, men jag är tänker att alltså, kan... det är farligt att röra sig mellan raserna på det sättet som du. Gör. Jo, men råttor, det finns sådana som inte är jättemycket större än mössa. Men sen finns det ju svartrottor som är som sprider bäst. De är ju. Men skit samma, vi hade aldrig trott det visste att det var sån här eh, gummifrån när Kansgräs. vi spelade det fotboll hade vi spelat i korpen. Mm. Så, och så var det sån små gummier men de såg exakt ut som typ så här, eller någonting så att vi, vi, vi hade ju paniken mm. hela dagen. Så att nej det har vi klarat oss ifrån eh, den biten så det hade ju där hade man ju rätt gränsen någonstans då hade man ju liksom inte. Men annars så kan det ju ligga grejer lite överallt. Det liksom. är gammal mat kan ju verkligt också. Om det så det, jag rensar så kylning ganska ofta exempel. Mm, det är lustigt att jag är bara typ allergisk mot utgångsdatum. Alltså har det är en dag som slänger. Mm, ja, men så slänger. du jag är väl lite mer... Kan, alltså jag kan tänka mig att jag mjölk som har gått ut med en dag. Nej, men ja, men jag, jag har ganska bra koll på vad som går att äta och inte äta och, när det har gått ut. Så att, mm. Det gör jag även hemma för mina föräldrar har hur mycket såser och sånt som helst. Så kommer man in och jag hittar mina, min morfar när jag bodde där den sommar hittade jag en thaisås som var tio år gammal längst, längst in i kylen. <laughs> tio år? Tio år gammal, den har gått ut 2003. <laughs> så det är fantastiskt. Och jag bara, alltså hur kan... Du vet, men, nej men den var, det var en sån, sån thaisås, det, det är en sån burk som du, alltså, typ mangochatt. Det är en sån burk som du stänger mm. och så har du liksom läckt den längst in i kylen och aldrig sett den igen. Och den, vet, den möglar ju inte på samma sätt heller för den är ju så här, typ vinäger och sånt. Men tio år var den, så jag bara tog ut den och fotade den och sen slängde den. Liksom. Men sånt kollar jag hela tiden i vår kjul och sådär. Vi har ju inte så mycket i vår kjul heller. Väldigt svårt Men de såserna vi har är ju såhär up to någon anledning. Men det är för att vi har problem med det med, med, med mat. Och... Du, du gillar ju såser också. Ja. Vill du säga något om det? Jag gillar såser. Mm. Nej men det, det, alltså, det är det det är bästa som finns alltså, mat ska ju ha någon form av såsor så annars så går det inte. Det måste vara plitande på något sätt. Det blir väldigt torrt annars det. Ja. Bur det är inte bra att kanske bara äta så som inte har någonting till kan du göra det nej det har jag nog aldrig gjort gjort det har jag gjort. men <laughs> nej men det är klart att jag har smakat såser Som jag har inte tagit ut en burk och ätit sås variant av nej. men, det är men som har sett det i alla fall men alltså, jag gillar ju mycket sås jag så alltså, och sånt till jag också det äter jag på mackor och sånt skagerar och räksallad och sånt det, det, känner man väldigt stereotypiskt Göteborgsk. Nu var det verkligen. <gönt> men, <gönt> men jag växte upp med alltid minst tre såser om vi käkla hemma liksom. minst tre såser? Ja, men det ska ju vara en alltså, ja, det är tre såser. Äter du kött och potatis så kan du ha skulle du ha tatsiki, och någon form av uh, rödvinsås mm. eller pepparsås. Men... Om vi grilla vem som har vi minst tre såser Eller om vi köker en bra, relativt vanlig måltid så har vi minst tre såser. Du kan ha lite till salladen också, det är ju det. Det blir ju en sås till det. Ja, men det är ofta brukar jag till exempel den tredje såsen brukar jag passa mer till potatisen eller salladen än till köttet. Men du ska alltid ha två såser till köttet. det är det är väldigt viktigt. Det måste man ha. Vad är, är din relation till sås? <skratt> Nej, den är bra. Ja, det är klart att jag påverkats lite av Andreas... Nej, jag gillar sås, men jag, har ett, jag tror att jag har ett sunt förhållande sås. Jo, oh, fast ändå, du har ju ändå varit med mig, vi har ju letat runt i hela Kalmar. När vi flyttade hit så märkte vi att det inte fanns någon bra eh, liksom, krabbsås eller Det Väldigt, väldigt tunn och de gör den på dill och sånt. så är ja, konstigt, det är ju för dåligt. Som vi, som vi hittade på lite olika ställen i Kalmar. Och då, Sen dess har vi ju liksom haft som mission att hitta den bästa sås, eh, alltså vitlöksåsen eller... Alltså, vi gör ju alltid någonting när vi äter Vi sitter inte bara och äter <laughs> ja, Antingen kollar vi på något Och vi mig på tv Och sitter vi där på sitter eller så ligger vi i om vi ska hata det. Ja, det händer. Det händer. Jag brukar det finns det något vackrare än att äta frukostsäng när man ligger ner? Jag tycker ju, alltså frukostsäng är ju. Hur ser i illusionen att någon har så alltså lerat i frukostsäng? <laughs> <laughs> Ensamheten i det är ju svår. Eller någon har så lerat i svår. När brukar ni äta tillsammans? då? Nej, vi äter, vi äter. Om vi sitter så här så äter vi tillsammans. Liksom. Det gör vi. Om, om inte, men kan lägga sig det Vi har fått Kan på. Nej, men vi är um... Vi äter inte så jävla ofta heller. Vi äter inte en Vi vet väl o, vi äter väldigt väl också. Det här är det första vattnet då. Det är väldigt så Och då alltså... kan det vara 8:15 då. Det hände för tiden en del av dagen till tillsammans. Okay. Det, gör vi, det gör det är faktiskt nu. Mm, storkok. Mm. Kan vi lägga? Ofta ni mat. Ja. Fullfjängor kan nog. Ja. Två veckor. Men då, räcker då, lagar liksom ut, då räcker vi ut i tre dagar. Då räcker vi ut i två-tre dagar. Men det är smidigt. Ja, så då, då gör vi. Väldigt tunt eh, schema går runt på var. Mm. Alltså, vi har inte så, så många bra. olika rätter vi kan laga var. <går> Vad kan det bli? Nu är uh, det senaste så illa Vi sån... jobbar på mycket med la Vi har vågat oss på det. Vi har aldrig gjort det innan. Om man testar så blir det asket. Det blev bra så, på det. Nej, kött förstås som vi klassiskt tacos mycket kött eller köttfärsbaserat. Men det blir nog lättare när man har tror Ja, vi kan man tror att min köper kött liksom. Man kan jag bara glömma, eller fisk för den, ja. Nej. nej. Det blir väldigt, väldigt mycket kött faktiskt. Och då är det inte den här bra så att de kött hända. Det är typ blandfärs. Det är billigt, 25 miljoner för ett halvt kilo. Kul det men ni känner varandra sedan innan, va? Mm. Det var, ja, vi spelade samma fotbollslag när vi gick på mellanstadiet, men vi lärde väl känna varandra högstadiet. ordentligt på hushället. Vi gick med samma klass då? Nej. Vi är ju bara samma krets, liksom. Ja, det är ju samma klass, förutom. Mm. Nej. Men ja, vi kommer från ett, ett område utanför Göteborg som är. Det är ju så att alla känner alla liksom, i samma universitet. Och sen fotbollslaget och så vidare. Det är ju, kanske svensk villan då det? Vi började, började suppa ihop. Det var väl så om man läserna var det. Om det blir så. Mm. Men hur blev det då när ni skulle söka hit? Då sände ni det tillsammans eller bara att det att vi skulle alltså, han gå? Han var ju i USA. Och jag, och jag var på Schalmers i men det var väl vi kommer överens om att vi var över Skype typ på att vi inte är liksom, trivliga, vi bara bara två. Och att fan ska vi inte bara göra någonting tillsammans någonstans där vi vill liksom. För båda vill ju samma sak. och vi har samtidigt eller? Isch typ. Mm. Några veckor emellan. Sen flyttade han hem och det var inte säkert att du skulle komma in eller? Du var jätteosänklig. Du visste ju hur sista... Du fick jag att ta den bara, sista platsen. Jag hade väldigt dåliga betyg och sen så hade jag liksom inget... Jag hade mitt från 2008. Som gällde typ ett år till. Mm. Så jag var väl på åka fall. Så jag kom in på det ut, efter slut efter och sen så kom jag in på det. Men det var nice. Nej men... Vad var det skönt att du kom in? Känner du bara att vi gjorde något som folk tyckte att man skulle göra? Men att som vi själva inte ville göra. I stånd eller bot, är man någon eller ingen alls? Man har så haft tålamod och du kommer ta det någonstans. När du har tålamod, börja med att jag åkte till Kalifornien och ja, skulle kröka. Liksom. Sen så sen någonstans längs vägen så skulle jag ta en uppfinning. Det har gått så långt att det nästan blivit så här löjligt annars. Alltså jag hade bara borta så länge så att då måste man också få med sig någonting. Mm. Så jag läste det och sen så kom jag in på ett universitet där i Pennsylvania. Men sen kände jag bara när vi hade slappat ihop oss och. Inte, vi pratade väldigt mycket på den tiden. Just då. Vi hade en huvudårssajt ihop. Mm. Som vi drev eller inte. Vi skrev på dem Du skrev väldigt klinik. mycket. Och skrivandet var liksom det vi hade med oss innan det kom. Och sen när vi upptäckte om medier. Men. Vi tänkte, fan kan vi inte göra det här på heltid? Då, då då får man väl läsa någonting sånt här om man vill göra det sen. vad Världen ni vill göra sen. Ja, vi plattar, vi plattar Det där blir grumligare för varje gång, eller för varje dag som går här egentligen, mm. på sätt. För min del är det liksom något oseriöst, någonting med humor liksom. jag... jag vill bara fiamta bort resten av livet. Men jag vill få människor att bli glada liksom. Det är det enda som jag bryr mig om. Det tror jag är det enda som är värt någonting också. Det är inte ordet Nej. Se. Nej men alltså, jag vill också inne på det men jag vet inte jag jag tycker ju att det är kul att göra annat också inom kosmetiken. Alltså Drömmen har det ju varit att och bara mycket typ drömmar kanske. Det är humor men Sätter dig tvärtkast. Ja. Nej jag vet inte. Jag är jag, är, jag är så otroligt konfliktredd mm. tror... i alla fall. Nu bara två är extremt så jag vet inte om det hade, om det hade funkat. Men sen samtidigt är jag så här. Alltså. Skit ska skit ha. Alltså om det är någon som har gjort någonting fel. Ja, så har jag inga problem med det. Absolut. Men jag är oerhört. Alltså, jag är väl här, alltså det är så socialt konflikt. Alltså om det är någon jag känner. Eller någon jag är bekant. Eller om det är något socialt sammanhang. Så skulle jag säga oerhört rädd. Alltså, så att, ja, men om någon skulle säga något. Väldigt så här. Eh, opassande så alltså skulle jag nog aldrig kommentera, våga kommentera det. Bara för att jag är så rädd för att liksom <laughs> ja, att det ska bli dåligt. Jag är rädd för dålig stämning egentligen. Det är det inte det man är kanske? Jo. Det, är så här, att det ska bli dåligt i grupp. Typ. Ja, verkligen. Så att jag, att jag är lite okonstruerad. Jag skriver med Filip här. Om Om 40 minuter så har vi en fantasy-draft ihop i NHL hockey. Och då är det verkligen så här Nej, okej, 45. vad kan det vara? 45. En ja. halvtimme. Men ja. Jag hittar på något. Nej men det är inte, det är inte, det är inte hela världen. Men vi, vi kommer vara lite från varandra. Vara... Vi kommer vara väldigt koncentrerade bara för det, det är... Men vad är det för någonting? Det är, så det, det är ett spel som bygger på verkligheten. Ehm. Och NHL-säsongen flyter på som vanligt i verkligheten. Men spelets, spelets vad ska man säga, poäng och så vidare är baserat på verkligheten. Så vi spelar ett spel som ändrar sig efter verkligheten. Med. Så om nu något lag vinner över ett annat lag i NHL så mm. kommer det med i spelet? Mm. Precis, så vi spelar Ja, spelet. fast ändå inte riktigt för att du plockar dina egna spelare. Ja, och så är det den individuella prestationen av det de Det handlar spelarna. mer om spelarna som individer än om lagen. Så vi bygger ihop vårt eget lag. Och ser det den personens statistik i princip som man... Ja, det är bara Det bara räknas bara statistik. Så att jag gör en av de killarna jag har valt mål. Så, så får jag liksom ett mål. Och sen så tävlar man i olika de, av de kategorierna. de Mål och assist. Vi, har du sett serien The League? Nej, jag har inte okay. sett så mycket. Um, vi är ett kompis på åtta personer som har spelat i fem, sex år eller någonting. Och varje år så är det det big day och det är idag. då. är det draften där man ska när man ska liksom komponera sitt lag. Ja, och sen tävlar vi ett år och sen så ja, Så jag, går det, det är egentligen så tänker jag så tänker jag tänkte tänkte förra året på det men draften är inte jätteviktig kommer då har jag kommit upp mycket spelare under säsongen och så där, men, men det är ändå, det är ju julafton det här är ju, alltså det är, det här är verkligen jul. Nu ser jag fram emot mer för att det är ju det är så oerhört lång tid Det är fram till maj nästa år. Och alltså du upp idag så har du ett år. Avväntan av innan du kan spela igen Ja, och har du dåliga spelare Så kommer, kommer du förlora på så, så här, sätt kommer du få höra det mycket av Det är nämligen. ganska såhär i stämningen också alltså, Det är rätt Mycket trash talk I så där jag bort någon Vigge är väldigt bra på spel, är det? Han är väldigt bra på allt som har med spel och datorer att göra. Och... Förutom då man kanske ja. ha pengar på. Ja, just det. Jag är så bra Nej. Han brukar alltid, han brukar alltid, han brukar alltid liksom... Nu har de börjat sända och Aftonbladet har börjat skriva och TV6 är ju sån här dataspels nu. Och Vigge grämmer sig alltid över det för att två av hans klasskompisar i gymnasiet är ju numera proffs. I något som alltså heter så som, som heter Dota. Ja, de är många för de vann, de vann förra året vann de äh, en tävling där de fick varförut typ 1,5 miljoner dollar. Jag tror de ja, tror nog mer alltså. ja, och, I, i år var det 5 miljoner dollar för samma tävling ja. så det växer ju De började spela samtidigt som hon med honom. Och nu är de två där och han är inte där så han är han jag inte är säga bitter men jag lite bitter. Lite, då, men... något vad mycket det mycket tilläggande på spelaren? Vad är det att, att mm. eh, Tänkte du på det här hockeygrejen nu? Eller du ja, lite. båda och. Allmänt, ja. Jag jag mycket, det har blivit mycket nu på senaste. Alltså, I och med att vi, inte, vi får inget CSN än. Vi är fortfarande på och Vi ska resta klara allting den här veckan. Liksom. Vi har ja, inte mycket pengar. Så vi kan vi, kan vi, liksom vi inte har inte gått ut, ut på tre helger för att vi ja, sparar pengar. Liksom. Jag tror att jag har varit så ute. Lite jävligt mycket nu. Jag, jag tror att jag har varit ute två gånger sen, sen, ut en, sen början av augusti. En gång den har är en här men det är här, här... <laughs> Nej det har du. inte med jo, har. Jag med. Den har ju faktiskt slut sen är jag kom. Det var ju full när. Jag den var full när Ja. Men du men du har ju inte blivit full du sitter ju och dricker så här ett glas whisky ibland sen den här, här gogg groggen. Ja. Man bara blir lite har det Nej, men du kommer göra det ändå. <laughs> ja, um. För nej men för mycket kan jag ta den spelarna ja, eller. Det blir väldigt mycket då att spela ännu, men oj vi är väl såna med folk som går in i någonting väldigt realistiskt. Liksom. Klart. Ja. Oftast inte inte egentligen värdelöst. Nej, ja, men det är också jävligt. Det är ju socialt för vi är, vi är ju som sagt ett jävligt gäng som sitter och spelar över Skype och så som man liksom fixar klassen, just spelar, spela för ikal. Vi spelar Ja, det är, några... är det några som har gått ut som i ka förra året som de ja, mest det Mest är... folk från Kalmar men även typ en eller två kom så här med vissa Som har kommit in och Hans bror har blivit liksom kommit med i gänget också. Så han känner ju lärt känna fredagerna om människor via detta. Ja. Så det är väldigt socialt på det sättet. Alltså det är väldigt kul det är snarare det som gör att vi spelar. Det är ett väldigt bra alternativ att liksom, du känner ju inte som att du sitter hemma och. Lop på tv på en lördag om du, om du sitter och spelar på en lördag på samma sätt Du känner sig ändå som att umgås med På något sätt det det Men Sen sitter vi ju tillsammans också Så det är det så här. Man känner sig ju liksom inte ensam på det sättet Annars hade man nog, nog blivit Väldigt rastlös kanske mm. Om man bara satt hemma själv kollade serier. Hur mycket för innan jag bara spela dataspel. Kom min rap med. Det, det, att det är. Hur, hur bra hur var uppfången? Det är jättebra uppfång så att jag kommer med. Ja. Men liksom allting annat vi har sagt limmar ju med min rap. Alltså det är nästan konstigt att jag inte rapar. Ja. Det, det är inget är så här, det är, inget, det är inte det är inte smickrande det är sånt där här. Det är inget match.com. Men det är bra miljö i judo. Det beskriver ju verkligen vad Det är som vi kan lägga upp Finns det är något som kan beskriva den här miljön bättre än en rap? Nej. Nej Jag tror inte det är Liksom ljudet av creeps som dör Ja okej okay. det, det är tillsammans med mm. en rap nu är det ju så att Nu är det ju, nu är det ju VN i detta då detta dataspel som vi spelar Så att då sitter vi och kollar mycket på det också det är ju, väldigt stort arrangemang. Liksom. De har ju eh, lagt flera miljoner på, eh, på detta och det är kommentatorer och det är publik i, kan det vara 5-6 typ, tusen i publiken som sitter och kollar och mm. Det är väldigt stort evenemang och det är väldigt roligt att kolla på också. Det är utav, jag har kollat mycket dataspel innan och så sett att det här är ett av få dataspel som är också roligt att kolla på. back mm, mm, mm, mm. Nej, jo, men du har blivit ganska bra Förutom att du fick en stroke När har du varit förälskad? Nej Men jag, jag så jag, jag, jag, hade, jag vet inte jag, När jag förlirade så tänkte jag nog att alltså, Det är intressant Även om du skulle vara vart det så skulle du inte själv erkänt Att jag vart det, men det, okay, om inte det Är inte det här är intressant? Berättar du allt för din uh. bestis? Uh. Ja för mig och nej på dig Jag berättar ju Mer för dig då än vad du berättat för mig Någonstans det är tvärtom Aha, du, tror, du tror att det ja. är det. Men jag tänkte väl att Att du inte gjorde det kanske Men jag Nej att... men alltså det gjorde jag det väl Men det är ibland det, det, det, det jag får säga så här. Jag får fråga dig Du vad fan Berätta något gött Så gör du det ja, Vad tomt <laughs> Nej men som sagt, det här fyller jag väldigt snabbt också. Väldigt svårt. Det var... Jag målade mig själv där också. <laughs> ja. ja, det är bra. Men är alla, är alla såna här små... Ja just det. Om utgår från att alla har stora ögon och väldigt små läppnar. Är... Mm. Mm. Samma huvud då. Det är det tydligt det. Men det här har du skrivit av ett svar eller läxa från någon annan. Ja och uppdragtes nej. Jag har jag hört sig lite? Mm Ja men vad vi brukar ju kunna fuska Men satt, vad satte jag på dig vi där? Satte jag, satt jag jag alltså, Jag där Vi har väl fuskat oss fram Vad satte ja nej också där? Hela livet har vi fuskat oss fram Har ni fuskat till fram? Men vi är ju genvägsmänniskor jag har gjort mm. alltså, alltså, det men, Alltså går det att ta en genväg så gör man ju det, alltid Nästan alltså men ni har inte upptäckt någon gång. Jag tror att vi har satt nej där bara två. Bukar. Nej, vi har fuskat på prov eller så så hade jag aldrig upptäckts. Nej, ja, nej. Ja, men där då har vi ju satt samma. Vi har satt på gymnasiet så fick vi ha mv3-spelare på. På prov. stora prov, ja, prov. Mm -hmm. Då lade jag ner filen om vikingatiden. Jag har satt att på dem under profetten. Ja, oh, det är för för oinformerad lärare som som att det okay. Jag var väldigt vänlig. Väldigt väl gammal. Men jag satt så här, alltså, det var ju inte ofta kanske man sitter och så här Black Sabbath. Jag satt och så här. Var lyssnade Och långsam. Herman Linkvist för det, det som alls långsamt berättare om bytjuren. Och det hjälpte som fan då. Nej. nej. På den tiden för du kunde ju inte. Det var ju på den tiden nu känner nu. Men det var ju på den tiden en MP3-spelare MP3 liksom inte hade... Det var ju spola fram och tillbaka. Mm. Mm. Det var ju liksom inte scrolla i iPhone, om det är liksom. Utan var en slags Jens of Sweden-variant. De bara satt och spola fram och tillbaka. Så att, nej, jag fick nog inte mer än G på den ändå. Men jag klarade den. Alldeles. Så att, nej, det är klart att man nej, har varit en jävla Men... Nu på universitetet går det ju typ inte att fuska. De är väldigt bra på... Mot Ja, det är tråkigt för sådana som oss då. Men... Ja. ja. Så det, det har väl förändrats lite där. Det är väl att man... Men det är klart att vi tar ju fortfarande en Det ska man ju inte förnäcka. Alltså, plugger ju hellre på en gammal tenta än att läsa en bok. Absolut. För att läsa in mönstret som läraren tänker. Snarare än att lära sig någonting. Vilket är... Det är för dåligt, det är för dåligt ja, Vad gör ni istället för att plugga? Sådana de om ni tar jämnvägar i pluggat Jag tror att Vad gör vi? Du sover vi ganska mycket ja, och. Som du märkte idag och, och. <laughs> Klockan är väl två nu ja. Elva skulle vi gå upp ja, men Jag var uppe vid sju Och så vi var jag vaken typ men Det, det är sex, som är problemet att så du, vi du i tre sover i omgångar och. Alltså du sover ju typ Två timmar så är en timma ja, Vad blir det för dag kvar av det? Men hade, hade jag haft någonting att göra med sju Så hade jag ju att göra det Men Då hade jag ju inte det Men du hade inte gjort det? <laughs> det är det som är problemet <här> Nej, det är